Небо швидко затяглося грузовими хмарами. На півдорозі додому вона перестріла Ненсі з парасолькою. Але наразі трохи розхмарилася і назливо не виглядала. – Здається, хмари полинули на північ, – повідомила Ненсі, прискіпливо вдивляючись у небо. – Я так і думала. – Але місь Полі наполягала, щоб я бігла тобі назустріч з оцим. Вона дуже хвилювалася за тебе. «Хвилювалася – Хвилювалася? – замислено спитала Поліанна і собі вдивляючись у хмари. Ненці чмихнула. «Здається, ви не дочули, що я вам сказала?» – ображено кинула вона. «Я кажу, що ваша тітонька хвилюється за вас». «О!» – зітхнула Поляна, пригадавши раптом запитання, яке вона мусила задати своїй тітоньці. «Пробачте, я не хотіла її лякати». «А я рада!» – несподівано заявила Ненці. «Їй!» Поляна витріщилася на дівчину. «Ви раді?» що тітонька Поля злякалася через мене? «Ненсі, це ж не гра! Як можна радіти з такого?» – заперечила вона. «А я зовсім і не граюся», – відказала Ненсі. «І не збиралась. Ви, певно, навіть не усвідомлюєте. Це ж означає, що міс Полі хвилюється за вас». «Ну чому ж хвилюватися? Це значить почуватися неспокійно, жахливо», – твердила Поляна. «Що ж ще це може означати?» Ненсі гордо підняла голову. «Я вам скажу, що це означає. Це означає, що у неї нарешті з'явилися нормальні людські почуття, як у всіх людей. Вона не просто виконує свій обов'язок, як це було досі». «Ну чому, Ненсі?» – спробували заперечити з пантелича «Тітонька Полі завжди виконує свій обов'язок. Вона вельми обов'язкова жінка». Поліанна мимоволі повторила слова, які півгодини тому почула від Джона Пендлтона. Ненсі пирснула від сміху. «Що ж, ваша правда, саме такою вона й була донедавна. Але відколи ви з'явилися тут, вона дуже змінилася». Обличчя Поліани перемінилося. Брови збіглися на перенісці. «Слухайте, Ненсі, а можна вас про щось запитати?» – зітхнула вона. Як ви гадаєте, тітунці Полі подобається, що я живу в неї? Може, їй байдуже, якщо я житиму де-інде? Ненсі зиркнула на зосереджене обличчя дівчинки. Вона давно чекала на це запитання і боялася його. Вона не знала, чи зможе відверто відповісти на нього, щоб не завдати дитині болю. Але зараз усе змінилося. І те, що міс Полі послала Ненсі з парасолькою на зустріч Поліанні, дозволило спокійно зустріти це питання. Тепер вона була переконана, що зможе нарешті з чистим сумлінням заспокоїти серденько малої, що так прагло любові. Чи подобається їй, що ви тут, чи дозволить вам жити деінде? обурено вигукнула вона. Та ви геть не чуєте, що я вам торочу. Хіба вона не послала мене стрімголов вам назустріч, ледь помітила хмарку на небі? Хіба вона не наказала перетягти всі ваші речі з горища в кімнатку поверхом нижче? яка вам так сподобалася. Та ви лише пригадайте, міс Полянно, як вона спочатку з пересердя...» Ненсі закашлялася, збагнувши, що зайшла надто далеко. «Зрештою, не моє мелеце, задихано торхтіла вона. «Але це лише натяк на те, як вона через вас подобрішала і пом'якшала. Взяти хоча б собаку чи кота, і те, як вона зі мною розмовляє...» «Міс Поліанно, не варто й казати, як вона сумуватиме без вас», – запально завершила Ненсі, щоб приховати небезпечну обмовку, якою вона припустилася. Але вона не була готова до раптової радості, що осяяла обличчя Поляни. «Ой, Ненсі, я така рада! Рада, рада! Якби ви тільки знали, яка я рада, що потрібна тітонці Полі! Ну як я можу покинути її тепер?» міркувала Поліанна, піднімаючись сходами своєї кімнати. Я завжди знала, що хочу жити разом з тіткою Полі, але не розуміла, наскільки я воліла, щоб вона хотіла того самого. Тепер перед Поліанною стояло непросте завдання пояснити все Джону Пендлтону. І їй це муляло. Їй дуже подобався Джон Пендлтон. І вона його жаліла, бо він і сам мав до себе жаль. Їй було шкода, що довге самотнє життя зробило його нещасним. Особливо засмучувало те, що це все сталося через її матінку. Уява дівчинки малювала великий сірий будинок, яким він буде, коли його господар одужає і житиме далі в мовчазних кімнатах зі сміттям на підлозі,